Він приїжджав нещодавно в невелику відпустку. Муська просила не повертатися туди. Та він так глянув на матір, що та більше не повторювала свого прохання. Ви не переживайте, сказав їй. Нічого зі мною не трапиться. Тепер я мушу повернутися, усміхнувся загадково. Муська чекала, що він розповість їй про причину такої заяви, та Василько мовчав а мати билася з думками, що такого трапилося в цей короткий період. «Не журіться», – сказав Григорій, він закохався. Для муськи то була щаслива новина. Вона мріяла, що Василько одружиться, бо синові давно минуло 30 років, а він і не думав зв'язувати себе вузами Гіменея. «Дав би Бог, дав би Бог», – повторювала Муська. «Повернеться живим, одружиться». Мати воліла думати про такий перебіг подій, щоб не думати про те, що син робить зараз. Її навіть якось не дуже хвилювало, що то за дівчина, що впала в око її синові. Це були дрібниці. Вона прийме будь-яку, бо та, який віддав своє серце її Василько, не може бути поганою. Муська любитиме кожну. Он полюбила Григорієву Валентину, полюбила як свою дочку. Не знає, чи має Валентина її за матір, але Муська відчуває Григорієву дружину як свою дитину. Усе своє життя жінка мріяла про доньку, але народила синів, а тепер Бог дав невісточку. Може, і друга прийде в їхню родину. Треба про це думати, воно і здійсниться. Муська варила борщ, коли задзвонив телефон. Дзвінок був тривожний, вона стрепенулася серцем. Той волоський горіх раптом став розростатися до розміру кавуна і не влазити в груди. Її Василько. Ні, це сон. Ні, це неправда. Правдою це бути не може. Не може. Не може. Ні. Ні. Світ застелила пелена горя й чорного смутку. А сльози, закипівши десь на дні очей, не могли вирватися на волю. Лише крик зі здавленого спазбом горла вирвався в простір, крик пораненого звіра, крик божевільної матері. Вона кричала так, що почули навіть сусіди і позбігалися, щоб дізнатися, що трапилося. А вона сиділа на підлозі з телефоном, затиснутим у долоні, і розпачливо й дико кричала. Запитувати, що трапилося, не було потреби, і Григорій вирвав у матері із рук телефон і почав набирати останній номер. Вислухавши вибіг із хати, бо плач і розпач здавлювали горло. «Василю, Василю, що ж ти накоїв? Навіщо? За що?» На ці запитання відповіді не було, та й ніхто її не шукав. «То війна, – скаже хтось, – і на ній убивають. А ви поясніть це матері, яка божеволіє від горя за своєю дитиною. Поясніть це дружині, яка залишається із сиротами на руках. Поясніть це дитині, яка втрачає татка і ніколи не знатиме, що таке батьківська любов і турбота». Ви це поясніть. Непоясненне все це. І незбагненне. Війна – це протиприродно. Та лише вона, на жаль, вигартовує серце і народжує народи і нації. Але Марії сьогодні не до народів і не до націй. Усе зупинилося. Ні, обірвалося. Тріснуло. Магма горя, гаряча, липка, невблаганна, залила жінку. Душила і затікала в усі шпарини тіла і душі. Хотілося померти. Тут і зараз. Заплющити очі на віки і не бачити, не чути цього жорстокого розколеного світу. Хотілося знову кричати, але в якусь мить зник голос, і жінка лише хапала ротом повітря, як риба викинута на берег. Коли Григорій повернувся і глянув на матір, очі його наповнилися жахом і відчаєм. Перед ним сиділа геть посивіла за годину жінка. Постаріла й майже непритомна. Він не міг їй нічого сказати, та й не хотів, бо як можна заспокоїти вбите серце. На Федора дивитися взагалі було неможливо. Уже далеко не молодий батько здався Григорієві людиною з того світу. Федір не плакав то Марії можна голосити й битися в безпам'ятстві, а він мусить закусити зуби й тримати дружину у своїх руках. Мусить думати ще й про неї. Знає, що Василь був для неї всім світом, усім раєм. Муська втратила нині світ і рай водночас. Билися у розпуці Богдани з Валерією. Від старих Григорій і зовсім не очікував такої реакції.